«Ти покинула його не через те, що не можеш народити!» Вона промовчала, лежала з кутамлосним тремтінням. «Якби ти його любила, тобі не треба було б шукати вагомих причин піти!» Тремтіння дійшло до тої межі, за котрою вона вже ледь могла стримувати цокотінні зубами. «Я можу тебе про дещо попросити!» Здушеним голосом вимовила Єва. Звісно. Обніми мене. Мені холодно. Він не здивувався. Встав зі свого ліжка. Воно незадоволено зіграло коротку і ржаву мелодію. Єва як могла відсунулась у бік, і він примостився поруч на закороткому і вузькому просторі. Так, це правда, сказала вона але я скажу тобі іншу, важливішу. Я не вірю в любов, її не існує. Він хотів щось сказати, та вона випередила. Найгірше, що ти можеш сказати, це банальщину про те, що я її ще не зустріла. Не кажи того, чого не знаєш. Проте він змовчав, просто відчував її тепло і тремтіння. «Любові немає», – продовжувала вона, – «єдина можлива любов – любов до дитини. Вона єдина і свідома. Я кажу тобі це, щоб бути чесною зараз». Вона помовчала і додала іншим тоном. «Обніми мене, тільки пам'ятайте, що я тобі сказала». Він обережно торкнувся пальцями її обличчя. Вона посміхнулася в темряві. «Я не плачу. Не перевіряй. Куди то дітька всі поділися?» В Вдесяти бурмотів собі підніс Дан, коняючи за столом під ледь шевріючими ліхтарями. Він сидів у поріділому колі бійців, що залишилися допивати горілку, і так само коняли носами над поруйнованою красою весільних страв втомлені і від того схожі на тіні, жінки нечутно стували між словами, збираючи посуд, позіхаючи хрестячи рота швидкими жестами. Одна з них легенько і шанобливо поклала руку на його плече. «Ідіть!» – Я постелила на горищі. Ваша жінка вже там. Вона у вас така гарна, мов ікона. Дякую. А чому ви не лягаєте? Нам треба ще помити посуд на завтра. Ранком сюди знову зберуться. А вийдіть, поспіть, я покажу, куди. Дан підвівся і покірно пішов слідом. Виліз на горище. Там дійсно було постелено, хоча й не сіні. Подушки біліли накрохмаленим мережевом, під ковдра з ідеально випросованими краями, запах лаванди. Мія лежала, згорнувшись калачиком і відвернувшись спиною на самому краю цього імпровізованого ложа. Дан впав поруч. Півгодини, що він дрімав у полі, вистачило, аби сон проминув. Він підклав руки під голову і поглянув на стелю. В ледь помітну дірку світив місяць. Він відчував жаль, що дівчина спить. «Ми застрягли мала, прошепотів він, поглядаючи на її спину – а потім, згадавши, що вона однаково не почує, додав голосніше. «Ми застрягли у часі. Уявино. Ми будемо гуляти на цьому весіллі сто років, і щодня все повторюватиметься знову і знову, і нічого іншого не відбуватиметься. Хіба що я тебе покохаю, аби на ранок забути про це?» Захопившись цією думкою, він продовжував. Знаєш, мала, це будуть ідеальні стосунки. Любити, забувати і знову любити – ту саму. Амнезія – ось умова вічного кохання. А ти спиш? Він зиркнув на її спину і знову, як тоді в кав'ярні, подумав, що ось воно – найкраще створіння для чоловіка. Ну от, продовжував. Ти маленька кицька, яка нічого не знає про світ, крім того, що в ньому носять червоні спідниці, котрі вийшли з моди сто років тому. Ти хочеш дізнатися про нього щось більше, бо тебе не влаштовує бути кицькою в корчмі, і нічого тебе не тримає там, окрім, можливо, якого-небудь механізатора, що хотів із тобою одружитися, бо ти справжня знахідка і для розумника, і для дурня. Він помовчав, думаючи, що б він ще міг сказати у ситуації такого ефемерного співрозмовника. «Якщо ти тут, то, певно, тебе не влаштовує ані перше, ані друге», – продовжував він. «Я б хотів дізнатися докладніше, але…» «Чорт, забирай! Мене гальмують твої очі і твоя дурнувата посмішка!» «Ну, вибач, не дурнувата!» Знаєш, чому я весь час хочу ображати тебе? Гадаєш, я просто напився? Йому стало прикро, що вона спить і не чує. Він сам і завжди буде сам у світі затопленому повінню. Так, я напився. Я кажу тобі різного гидоту, тому що розучився говорити хороше. Зрештою, яка різниця між добрим і поганим – Якщо ти все одно не чуєш ні того, ні того? Зі мною так завжди. Хочеш сказати одне, а виходить інше. Якби я міг, я б сказав, що, коли я тебе побачив на тому людському смітнику, це було, мов, мов за штрик голкою. Захотів з тобою говорити. Але зрадів, що ти не можеш мене чути. Що б я тобі сказав? «Щось дуже важливе. Чомусь, коли тебе не чують, хочеться говорити правду. Так от, я би розповів тобі, як мене вішали у дитинстві. Так-так. Мені було шість. Я був в наймолодшому дворі, і мене вирішили повісити. Таким був вирок суду, в якому ми грали. Часом діти бавляться в небезпечні ігри». Мене повели за будинок. Хтось приніс мотузку. Її перекинули через гілку, на кінці зробили зашморг і надягли мені на шию. Всі тримали свічки і були серйозні. А я обіцявся і заплакав. Всі зареготали. А я точно пам'ятаю, подумав тоді, що краще б мене повісили. Бачиш, часом краще бути повішеним, ніж обіцяним. Але потім, коли, ну, майже нещодавно, я зрозумів, що і те, і те речі, що трапляються водночас. Виходу немає, мала, виходу немає. Він ще, ще щось бубонів, тричі здіймав руку, аби опустити її на плечі, чи хоча б просто пройтись пальцями по волосю, і тричі опускав розуміючи, що цього робити не варто. На четвертий раз рука просто впала на копицю, і він нарешті пірнув у сон, у сріблясто-чорну амальгаму ночі, випірнувшись з того боку, де чорний тунель закінчувався нереально яскравим світлом того дня, коли під ногами він побачив шматки понівечених людських тіл а за годину десь далеко вже заспівали півні. Прокинувся, мов скотився згори. Дірявий дах пронизували голки світла, пахло сіном, чувся шурхіт вітру іззовні. Таке враження, ніби він впійманий у дерев'яну коробочку коник. Дан оглядівся. Поруч нікого не було, лише зібгана ковдра і м'ятина на накрохмаленій подушці. Знизу долинали голоси. Адан пару разів перевернувся на сіні, припав очима до круглого незаскленого віконця, побачив сад. Під деревом, за чорним від багатього дощів столом, сиділи загублені вчора супутники. Єва і Іван. Цікаво, як вони знали, куди треба йти? Хоча з іншого боку не дивно, Дан понюхав повітря і відчув запах кави. В ту ж мить до столика підійшла Мія, тримаючи в руках два кухлики. За нею йшла якась стара жінка, теж із двома кухликами. «Певно та, що привела їх сюди вчора», – подумав Дан.